Para pemirsa yang budiman, ingat kuncinya adalah kesadaran bahawa hidup adalah perpindahan satu persoalan ke masalah yang lain sebagai bagian janji Allah. Walana bluwannakum bisyai'im minal khauf paljung imanaksim minal amwal wal sirat samarot wa sabirin. Oleh kerana itu, setiap payung sebelum hujan, menyebabkan hujan tidak hujan tetap kita siap. Ada sebuah ayat lain dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Ustaz silakan. Wala nabluwakum. A'udzubillah nasyaitan ar-rajim. Kullu nafsin zaiqatul maut. Wa nablukum bisyari wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan Sebagai cobaan yang sebenar-benarnya Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan Berarti kita harus sangat siap seperti pergiliran siang dan malam Tapi kita tidak panik menghadapi malam Karena kita sudah tahu kita menghadapi malam Dan kita sudah punya program Beristirahat Berkumpul dengan keluarga Menjelang pagi kita pun tidak panik menghadapi siang Karena kita tahu Ilmu menghadapi siang Mencari nafkah Mencari ilmu Sama Sepatutnya kita sangat siap Dengan ujian kelapangan Dengan ujian kesempitan Dengan ujian pujian Dengan ujian cacian dengan ujian sehat Ujian sakit Dengan ujian Gembira Sedih, lapang, sempit Ini bergilir Tidak ada yang aneh Semua dari zaman dulu Ada peradaban manusia Sampai nanti Penghuni terakhir di, di dunia ini Yaumal Qiyamah Sama tidak ada yang aneh Yang aneh itu hanya satu itu orang yang tidak pernah belajar Dan tidak berlatih menghadapi hidup ini Oleh karena itu, marilah kita nikmati Episode hidup ini dengan satu kekuatan wa Dan kepada Allah lah Kita kembali Jadi orang yang akan menikmati adalah orang yang yakin Ya Allah, diri kami milikmu Setiap ujian yang menimpa adalah dengan izinmu, dan hanya engkaulah yang kuasa melapangkan segala kesempitan, memberi dari segala kefakiran, membahagiakan dari segala kegundahan, engkau yang kuasa mengangkat dari segala penghinaan dan caciannya. Hanya engkau, tiada selain engkau, karena engkaulah yang menggenggam diri ini, menggenggam setiap jalan. Kekuatan keyakinan itulah yang akan membuat lebih ringan menghadapi apapun ujian yang menimpa kita. Itulah yang dijanjikan oleh Allah buah bashirin, taubirin dan gembirakan orang-orang yang sabar, yang hatinya yakin semua milik Allah dan gigih istiar di jalan yang disukai Allah. Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa Allahumma salli ala Muhammad du'ala alihi wa sahabihi ajma'in Duhai Allah yang maha agung Tiada Tuhan selain engkau yang menggenggam diri-diri kami Kami berlindung kepada-Mu ya Allah Dari cobaan yang tiada sanggup kami memikulnya Jangan timpakan kepada kami Ujian, musibah yang tiada sanggup kami menjalaninya. Bimbing kami ya Rob, Agar setiap ujian yang engkau berikan Membuat kami semakin dekat denganmu Semakin merasakan pertolonganmu Semakin takjub dengan keagunganmu Jadikan ya Allah Setiap yang Setiap nikmat yang engkau karuniakan Membuat hati kami semakin berbahagia terhadapmu Semakin bersyukur dan semakin dekat denganmu Duhai Allah Kami berlindung kepadamu Dari segala penyakit yang buruk Kami berlindung kepadamu Dari segala kepakiran Kami berlindung kepadamu Dari kebodohan Kami berlindung kepadamu Dari kezaliman makhluk-makhlukmu Kami berlindung kepadamu Dari nafsu yang menjerumuskan Tolonglah ya Allah Jangan biarkan kami salah menyikapi ujian darimu Engkau tumpuan segala harapan Engkau lah tempat kembalinya segala tujuan Engkau segala galanya bagi kami Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir Rabbana la tuakhidna innatina au akhto'na Rabbana wa la tahmil alayna islamka ma'amaltahu aladhina min koblinas Rabbana wala tuhammilna ma la nabi. lana bih ya allah ighfir wa lana warhamna anta maulana fansurnaa 'alal qawmi al kafirin rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillah rabbil alamin ummi sayang budiman allah maha menatap allah maha mendengar sudah selayaknya pertemuan ini membuat kita semakin bersemangat menghadapi hidup ini. Tidak pernah ada kata menyerah bagi orang yang beriman. Karena tidak ada kata rugi bagi orang yang beriman. Diberi nikmat, dia bersyukur. Syukur jadi kebaikan bagi dirinya. Diberi ujian, dia bersabar. Sabar menjadi kebaikan bagi dirinya. Orang yang beriman adalah manusia ajaib. Karena dia menyikapi segalanya dengan sikap terbaik.